Ia bukan surat yang diturunkan di Muka, tidak Tetapi surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah Dan surat Madaniyah bukan surat yang diturunkan di Madinah Tetapi surat yang diturunkan kepada Nabi Setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah Ini istilah para para ulama Oleh karenanya, sebagian ambil tafsir Beranggapan bahawasanya surat al adiyah Adalah surat makiyah Kenapa? Karena isi dari surat ini Berkaitan tentang hari kiamat. Apalah yang kamu tidak buatirah kubur? Apakah dia tidak mengetahui tak kira dibangkitkan yang ada di kuburan? Dan topik dari surat Makiah kebanyakan tentang hari kiamat, tentang yang merisap, tentang yang mujiza, tentang hari kebangkitan. Namun sebagian ulama ahli tafsir berpendapat bahawa sebenarnya surat ini surat madaniyah. Kenapa? Karena di awal surat Sebutkan tentang peperangan waladiyati lobah demi kuda-kuda yang berlari sambil menghembuskan suara. Ya. Ini berkaitan tentang kuda perang dan kita tahu bahawasanya tidak ada syariat perang kecuali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Tatkala Nabi Shallallahu Wasallam di Mekah tidak ada disyariatkan perang karena kaum Muslimin dalam keadaan lemah. Oleh kerana ya tatkala Bilal disiksa, Ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa mendoakan tidak bisa Menolong Bila Demikian juga terkalah keluarga Ammar bin Yasir dibunuh Ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh Maka Nabi SAW hanya berkata Sobran ala Yasir fa'innamu'idakumul jannah Sabarlah wahai keluarga Yasir Sembunyai Allah menyanyikan surga bagi kalian SAW tidak bisa menolong mereka karena kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah Dan tidak bisa memungkinkan mereka untuk berperang Melawan orang-orang kafir Quraisy. Kapan disyariatkan peperangan? Setelah Nabi dan para Sahabat berhijrah ke kota Madinah, kemudian membangun negara Islam, terbentuk kekuatan, ya, baru kemudian terjadi syariat atau turun syariat perang. Dan awal dari surat al-Adiyat berbicara tentang kuda perang. Nanti akan kita sebutkan tafsirannya. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwa surat al-Adiyat adalah surat Madaniyah karena diturunkan setelah disyariatkannya peperangan. Allahumma sholli ala tidak jadi masalah apakah dia maqiyah atau madaniyah. Yang penting kita berusaha untuk memahami kandungan dari makna tersebut. Dan ada kemungkinan dalam satu surat sebagiannya maqiyah dan sebagiannya madaniyah. Ini akan kita dapati contohnya dalam surat Tikra' Bismillahirrahmanirrahim. Awal surat turunnya di Mekah. Nanti sebagiannya turun di, di uh, yang lainnya. Di waktu yang lainnya. Allah Alhamdulillah. Kita mulai Allah Subhanahu Wa Taala membuka firman-Nya. Wal adiyat ibu Wal adiyat, al adiyat adalah sifat yang artinya yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ibu adalah suara yang keluar dari hewan tak kalau dia sedang berpacu, dia sedang berlari kencang. Kuda tak kalau berlari dengan kencang ini keluar suara-suara tersebut disebut dengan ibu nanti akan kita jelaskan bahwasannya wal adiyat Allah tidak mengatakan demi kuda yang berlari kencang tapi Allah mengatakan demi yang berlari kencang apa yang berlari kencang ada khalaf di antara para ulama Ibn Abbas dan sebagian sahabat berpendapat bahwasanya yang berlari kencang yang dimaksud dalam surat ini adalah kuda kuda perang Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat yang berjalan dengan jalan yang cepat karena al adu artinya al Mas'ud Syarik berjalan dengan cepat Kata Ali bin Abi Thalib yang dimaksud adalah ibil, adalah ontah. Ontah yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun Jumbur Al-Mufassiri, kebanyakan ahli Tafsir menyatakan yang dimaksud dengan ayat ini. Waladiyah yang berlari kencang adalah kuda. Karena Allah tidak menyebutkan kudanya, Allah tidak menyebutkan mausufnya. Allah menyebutkan hanya sifat waladiyah yang berlari dengan kencang. Oleh karena timbul khilaf. Seandainya Allah menyebutkan demi kuda yang berlari kencang, maka tidak ada khilaf. Ada ada dua pendapat ada yang mengatakan kuda ada yang mengatakan hibil onta wal demi kuda yang berlari sambil terengah-engah keluar suara-suara yang menunjukkan dia sedang berlari dengan cepat falmuriati qadaha ira artinya adalah falmuriati yaitu mengeluarkan api kuda-kuda tersebut mengeluarkan api bagaimana kuda-kuda tersebut berlari dengan kencangnya sehingga kuku-kukunya menyentuh bebatuan sehingga menimbulkan percikan api. Tatkala dia berlari dengan kencang, kukuku-kukunya kubu tadi yang keras menyentuh bebatuan atau kerikil sehingga keluarlah percikan-percikan api. Allah bersumpah dengan hal tersebut. Falmughirati subhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, al-gharah", ya. Sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi hari, tiba-tiba menyerang. Rasulullah SAW sebelum menyerang Rasulullah SAW tentunya mendakwahi Kemudian kalau mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW datang di pagi hari Jika terdengar kumandang azan Maka Rasulullah SAW tidak menyerang Tetapi jika tidak terdengar di kumandangnya azan Maka Rasulullah SAW menyerang tiba-tiba di, di pagi hari Dan penyerangan tersebut biasanya menggunakan kuda Ini bercerita tentang peperangan Oleh kerana ayat ini mendapat yang kuat bercerita tentang kuda perang Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal mugi rodi demi kuda-kuda yang menyerang di pagi hari dengan tiba-tiba. Faasar Nabihi Nakaa. Kemudian kuda-kuda tersebut menerbangkan debu-debu Nakaa artinya debu. Jadi kuda tersebut masuk dalam peperangan kemudian bergerak dengan cepat sehingga debu-debu ber, ber, ber, Berhamburan berterbangan. Ini menunjukkan ayat-ayat ini berkaitan dengan kondisi peperangan. Kemudian kata Allah jamaah." Kemudian kuda-kuda tersebut Masuk di tengah-tengah jamaah Di tengah-tengah pasukan peperangan Dia membawa tunggangannya Membawa tuannya Kemudian masuk di tengah peperangan ya, Sehingga terjun dalam Tengah-tengah lautan peperangan Setelah itu Allah berfirman Innal insana li rabbihi Sungguhnya manusia sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda peperangan ini untuk menegaskan sesuatu. Jadi tidaklah Allah bersumpah kecuali untuk menegaskan sesuatu. Apa yang ingin Allah tegaskan? Allah ingin menegaskan bahwasanya innal insana li rabbihil manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran sebagian sahabat Bahawa yang dimaksud dengan wal adiyat al dhabha adalah kuda. Adapun tafsiran dari Ali bin Abi Talib Ta beliau radhiyallahu anhu berpendapat bahawa yang dimaksud dengan -adiyat wal adiyat adalah unta. Wal adiyatud dhabha demi unta yang berjalan dengan cepat Sehingga terdengar suara ya, suara dari unta tersebut. Wal muriyati qadha yaitu ee uh, unta-unta yang berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah. Tatkala sampai di Muzdalifah sudah di malam hari. Fal muriyatiqadaha maka para jemaah haji mereka pun membakar api karena mereka tiba di Muzdalifah di malam hari untuk melakukan penerangan. Fal subha kata Ali bin Abi Thalib yaitu demi unta-unta yang berjalan di pagi hari Iaitu tatkala sudah matahari sudah menyingsing maka para jemaah haji melanjutkan perjalanan mereka dari Muzdalifah menuju Mina. Kan dilakukan di pagi hari. Ini contoh tafsiran yang yang lain. Kemudian seperti contohnya fawasata fawasata nabihi jamaa. Bahwasanya unta-unta tersebut masuk di jamaa. Jamaa bukan kumpulan manusia. Sebagaimana tafsiran pertama yang menyatakan kuda yang masuk di tengah kumpulan manusia musuh-musuh. Tapi kata mereka, kata sebagian ahli tafsir, jama'an di sini adalah muzdalifah. Karena Rasulullah sallallahu pernah bersabda, waqaftu hahuna wa jam'un kulluhu mauqif. Rasulullah sallallahu Berwukuf di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya wukuf di sini di Masjidil Haram. Wajamun kulluhu mauqif dan seluruh jama' di sini adalah tempat wukuf. Dikatakan Musdalifah sebagai jam karena banyak orang yang berkumpul di Musdalifah. Intinya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah kuda, sebagian ahli tafsir yang mengatakan yang maksud adalah hibil adalah kuda dan dua hewan ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. Artinya Allah mengagungkan perkara jihad dan Allah mengagungkan perkara haji. Dan Allah sedang berbicara tentang hewan-hewan yang ditunggangi untuk jihad atau untuk melaksanakan ibadah ibadah haji. Dua-duanya ibadah yang yang penting. Tetapi saya katakan tadi jumhur mufassirin kebanyakan dari tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan wal ajiyatidhabha adalah kuda yang berlari kencang. Sekarang saya ingin tanya kepada antum sekalian apa hubungannya? Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Demi kuda yang berlari kencang Demi kuda yang masuk di tengah e, Pasukan peperangan Apa hubungannya dengan Allah mengatakan Innal Allah ingin menegaskan sesuatu Sungguhnya manusia itu Sangat tingkat kepada Rabbnya, kepada Tuhannya Apa hubungannya dengan kuda yang berlari kencang? Ada yang bisa tahu jawabannya? Ada yang tahu dia? Tak tahu ya baca buku teks <laughs> sian. Karena saya sudah baca di luar. Intinya, sebagian Allah menjelaskan Allah bersumpah dengan kuda-kuda tersebut. Seakan-akan Allah menyatakan, wahai manusia yang suka mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikanlah kuda yang digunakan dalam peperangan. Kuda-kuda tersebut sangat patuh kepada tuannya. Kuda-kuda tersebut hanya dirawat oleh tuannya sedikit dikesimakan, di, diperhatikan. Tetapi tatkala tiba waktu perintah dari tuannya, maka dia sangat patuh. Dia lari ber... berlari kencang mengangkat tuannya. Kemudian dia masuk dalam medan pertempuran. Dia hamburkan debu. Ya. Dia rela apa namanya masuk di medan pertempuran ya. dan semuanya dia lakukan demi tuannya. Sama sekali tidak ingkar kepada tuannya. Kapan tuannya butuhkan maka dia patuh. Maka hendaknya kalian demikian wahai manusia. Bukankah Allah telah berikan banyak kenikmatan kepada kalian? Lantas kenapa kalian mengingkari? Ingat kita renungkan tentang kuda ini luar biasa wal adiyat subhan. Wal muriyati qadaha wal muqirati subhan. Seantara jama. Demi kuda yang berlari kencang, demi kuda yang berlari kencang sampai mengeluarkan percikan-percikan api. Kemudian demi kuda yang menebarkan debu Itu menunjukkan dia masuk dalam medan peperangan Sehingga banyak debu berterbangan Kemudian dia masuk di tengah medan pertempuran Mungkin dia terkena tusukan apa namanya Tombak atau terkena panah Namun dia nekat masuk demi untuk Patuh kepada tuannya untuk Mengantarkan tuannya ke dalam Lautan peperangan Ini menunjukkan bagaimana patuhnya kuda Dan dia tidak mundur sama sekali Hendaknya manusia bersyukur kalau hewan yang yang, yang, yang tidak berakal bersyukur kepada Tuhannya dan siap melayani Tuhannya bagaimana dengan manusia yang diberikan berbagai macam kenikmatan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Innal insana li rabbihi lakanut Sungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya Wa innahu ala thariqan syahid. Dan sungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Banyak perkataan ahli tafsir tentang lakanut Sungguhnya manusia itu sangat tinggal di sini lihat Innal insan Allah menegaskan hal ini dengan tiga penekanan sungguhnya manusia sebelumnya Allah buka dengan sumpah demi demi demi demi demi kuda demi kuda demi kuda ini menunjukkan Allah akan menekankan setelah itu penekanan yang kedua Allah membuka dengan inna sesungguhnya penekanan pertama penegasan pertama dengan sumpah penekanan kedua dengan inna sesungguhnya penekanan ketiga dengan lam Laknut, sungguh-sungguh mengingat, dan demikianlah sifat manusia lupa dengan Kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang manusia. Karena jadi antara tafsiran asal basri ketika menafsirkan ayat ini, kata dia manusia itu apa? Yaudzul maswahib wiansa ni'amarabbihi, iaitu dia senantiasa menghitung-hitung musibah yang dia alami dan dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Manusia seperti ini begitu terkena musibah, Aduh, itu yang dia ingat-ingat kenapa saya begini. Dia lupa selama ini bertahun-tahun dia hidup dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sehat. Sesekali Allah berikan musibah, maka dia lupa dengan segala kenikmatan tersebut. Dia tidak pandai dalam membandingkan. Harusnya dia bandingkan. Saya musibah, kena musibah berapa kali? Sementara nikmat yang saya rasakan berapa banyak? Namun manusia mengingkari. Di antara bentuk pengingkarannya lupa dengan nikmat Allah Subhanahu Wataala wa innahu ala zalika la syahid sungguhnya dia menyaksikan akan hal tersebut di sini para ulama pun ada dua pendapat pendapat yang pertama wa innahu dan sungguhnya dia bu di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala artinya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pengingkaran manusia terhadap nikmat ibadah Allah Subhanahu wa taala jadi ini ada taklid ketika Allah menyaksikan pengingkaran manusia artinya Allah mengancam saya menyaksikan apa yang kalian lakukan Saya menyaksikan pengingkaran kalian Dan kalian akan melihat ya, Akibatnya di akhirat kalah Pendapat yang kedua Dan pendapat yang lebih kuat Inna hu, hu Di sini kembali kepada insan Karena konteksnya berbicara tentang manusia Sungguhnya manusia Dalam keadaan mengingkari. Wa inna hu Dan sungguhnya manusia Menyaksikan akas, akas pengingkarannya sendiri Pengingkaran manusia tersebut Diakui oleh manusia Apakah dengan ucapannya Mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya dia menyandarkan Kenikmatan yang dia rasakan Kepada kemampuannya Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti perkataan korun tatkala diberikan Kenikmatan yang begitu banyak, harta yang begitu banyak Dia mengatakan menghadirkan Sungguhnya aku mendapatkan Harta yang banyak ini, kenapa? Karena ilmu yang aku miliki Jadi ini sering manusia lupa Lupa menyedarkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu Wataala, jadi ini bentuk kekufuran, ukuran nikmat. Ya, kita tahu bahasanya manusia, ya, terkadang mengatakan saya bisa kaya karena pengalaman saya, karena saya cerdas, karena saya sekolah di sini, karena saya ini, karena saya anu, karena usaha saya yang luar biasa. Kita katakan benar, ada sebab. Tetapi ingat, yang menyediakan sebab tersebut adalah Allah Subhanahu Wataala. Tanya pengalaman tapi miskin terus ada. Oleh kerana tidak benar bahwasanya kekayaan berbanding lurus dengan kecerdasan tidak benar. Tidak, tidak mesti orang tidak kaya banyak orang miskin. Banyak orang dalam SD kaya raya. Tidak pernah belajar kaya. Kaya raya. Berarti miskin dari Allah Subhanahu Wataala. Yang antum katakan, kata saya banyak pengalaman. Ia eh, antum banyak pengalaman sehingga antum kaya. Yang membuat antum berpengalaman siapa? Allah Subhanahu Wataala. Yang memindahkan anda satu pengalaman ke pengalaman berikutnya bukan secara kebetulan kebetulan semuanya Allah sudah atur kebetulan yang begini kebetulan tidak ada kebetulan semuanya Allah sudah, apa? sudah atur sehingga antum banyak pengalaman sehingga antum cerdas dalam berdagang Dan semuanya kerana dari Allah Subhanahu Wataala manusia tidak punya andil manusia tidak punya andil dalam mendapatkan keridhamatan oleh kerana barangsiapa yang kemudian mengatakan merasa dalam dirinya dia punya andil ini adalah bentuk ujub ujub bahasanya dia merasa karena kecerdasan dia, karena pengalaman dia, karena kehebatan dia dia mendapatkan nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia berhak karena saya cerdas, karena saya proses saya berhak mendapatkan nikmat Allah maka dia telah lupa dengan dia mengingkari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama juga di antara bentuk mengingkaran terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia dapatkan harta dia bukan untuk berbuat-buat, ya, untuk menghabiskan harta tersebut tidak dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berkata, "Wa innahu 'ala dzalika la syahid." Sumpahnya dia menyaksikan atas pengingkarannya tersebut, dari lisanul maqal maupun lisanul hal. Perkataan dia menunjukkan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan dia juga menunjukkan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan para hadirin rahmatillahi wa ta'ala para ulama menyebutkan jika kalimat al-insan datang dalam surat makkiyah ya, datang dalam surat makkiyah maka kebanyakan yang dimaksud adalah orang kafir sehingga para ulama yang berpendapat tentang surat ini adalah surat makkiyah mereka mengatakan al-insan di sini yang sedang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala orang kafir adalah orang kafir yang sama sekali tidak ingat dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala mengingkari dengan lisannya mau mengingkari dengan perbuatan yang Allah menyuruh mereka bertauhid, Allah menyuruh mereka beribadah kepada Allah mereka tidak mau. Ini merupakan bentuk mengingkari. Adapun jika surat ini adalah surat Madaniyah, maka ini san yang dimaksudkan secara umum. Secara umum kebanyakan manusia adalah mengingkari nikmat rabb Kemudian kata Allah SWT wa taala, fa innahu lil Dan sungguhnya manusia itu Sangat cinta Kebaikan Kerana manusia menganggap Harta adalah kebaikan Padahal belum tentu Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan Surat Al-Baqarah Al Kutiba alaikum Iza hazara ahadakumul maw Intaraka khairanil wasiyyatu Lilwalidein walakrabin Diwajibkan atas kalian Jika telah hadir salah seorang Dari kalian akan meninggal dunia Cinta roka khairan jika dia meninggal jika dia memiliki khairan khairan artinya harta yang banyak Tandanya dia menulis apa wasiat dalam ayat ini khairan artinya apa harta dengan kesepakatan ulama khairan di sini artinya harta oleh karenanya dibikin pula dalam ayat ini wa inna hu lihok khair dan semuanya terhadap kecintaan harta la shadi manusia sangat cinta kepada harta di sini ada dua tafsiran. Sebagaimana disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang pertama, manusia sangat cinta kepada harta. Sebagaimana zahir ayat ini, sehingga dia berusaha untuk mencari harta. Waktunya dia gunakan untuk mencari harta. Sampai-sampai dia menjadi penyembah harta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ta'is Abdud Dinar, Ta'is Abdud Dirham. Celaka penyembah dinar dan celaka penyembah harta Bagaimana bentuk dia menyembah harta? Artinya seluruh waktunya dia gunakan untuk mencari harta, harta yang mengatur kehidupannya. Harta yang mengatur waktu sholatnya Sholatnya mau dimundurkan, sholatnya mau ditinggalkan Tergantung hartanya Kapan dia sibuk mencari harta, sholatnya ditunda Kapan dia sibuk mencari harta, sholatnya ditinggal Sholatnya di, ditinggal Harta yang mengatur kehidupannya Seluruh jadwal dia Demi harta Bukan dia mengatur harta, tapi dia Diatur oleh harta, sekanakan dia adalah Penyembah harta Dan kecintanya terhadap harta luar biasa Dan memang benar, ini sifat dasar manusia Bawahnya cinta kepada harta Kenapa harta kata Nabi SAW dunia Harta itu manis Dan harta itu hijau Enak dirasa dan enak dipandang Itulah harta Bagaimana seorang tidak cinta kepada harta Apalagi harta tersebut diraih dengan susah payah Maka dia akan sangat cinta kepada harta Harta tersebut Apalagi kalau sudah beli mobil Seorang terkadang sangat cinta kepada mobilnya Lebih daripada istri Mobilnya dielus-elus, istrinya enggak pernah dielus-elus. Kalau sampai mobilnya apa namanya? tergesek sedikit, oh sudah. Yang sakit hatinya bukan mobil yang sakit. Kenapa? Mobilnya sudah masuk dalam hatinya. Kecintanya kepada mobilnya luar biasa. Kenapa dia mengumpulkan uang begitu lama untuk membeli mobil ini? Sehingga cintanya terfokus kepada hantanya tersebut sebagai lambang ke, ke Mobil tersebut sebagai lambang kekayaannya Sebagai lambang keberhasilannya Sebagai lambang apanya ya. Sehingga benar-benar cintanya kepada mobil luar Luar biasa Kalau di Arab Saudi tidak terlalu seperti ini Mobil pihak-pihak dibiarin aja Di sini Masya Allah luar biasa Diulus-ulus di ini di Anu Masya Allah Dimandikan dengan harga yang mahal Dan banyak orang Cinta kepada harta dan harta tersebut Masuk dalam hati Semuanya cinta kepada harta tidak dilarang itu manusiawi manusia, manusia fitrahnya cinta kepada harta, tetapi jadi masalah lakala harta tersebut menjadi tujuan utama oleh karanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa walata ca'alid ja dunia akbaru hamminah ya Allah jangan kau jadikan dunia ini sebagai puncak tujuan kami yang terutama tetapi dunia kita cintai sebagai wasilah untuk mencapai akhirat kita ingin punya mobil baru supaya bisa untuk mudah beraktivitas, mudah untuk pergi ke masjid mudah untuk pengajian misalnya Lata ini masalah, tetapi lakala harta sudah masuk dalam hati karena manisnya dan indahnya Maka jadilah manusia cintanya kepada harta berlebih-lebihan, sehingga harta tersebut yang mengatur kehidupannya ini jadi masalah. Terkait harta mengatur kehidupannya, harta yang menjadi hakim atas segala tindak tanduknya. Segala tindak tindak tanduknya Tafsiran yang kedua yang disebutkan oleh Habib Ibnu Katsir rahimahullah, "Oinna hu lhubbil khairi la shadiid". Artinya manusia itu sangat pelit, bakhil. Manusia sangat bakhil. Dan ini tafsiran yang tidak bertentangan. Kelaziman dari dia sangat mencintai harta, dia akan menjadi pelit. Kenapa? Tadkala dia ingin mengeluarkan hartanya, tidak mau dia keluarkan. Apalagi ada orang miskin minta, apalagi ada untuk bangun pondok. Ngapain dia orang enak saja, saya yang cari setengah mati, dia enak-enak saja minta. Maka dia sangat, sangat pelit. Kalau sampai ada harta yang dia keluarkan, maka hatinya menjadi sempit. Bila dengan orang yang berinfak di jalan Allah SWT, Semakin dia berinfak maka dadanya semakin lapang Dia semakin bahagia Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang Membahagiakan orang lain Orang Allah berikan kebahagiaan kepada orang Membahagiakan orang lain Kenapa niatnya? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bahwa harta yang dia miliki Adalah sesungguhnya Harta yang dia miliki adalah harta yang dia infakkan Adapun harta yang dia tahan yang tidak dia miliki Yang dia tahan tidak dia gunakan Maka itu bukan harta miliknya Oleh kata ada seorang salah Setelah bertemu dengan melihat Orang lain memegang sebuah se logam dirham, maka dia tanya apa di tanganmu? Kata orang ini adalah sekeping dirham. Kemudian salaf ini bertanya, liman harta dirham siapa milik, milik siapa dirham ini? Kata dia lim. Ini milik saya. Maka kata salaf ini tidak. Ya. Selama dirham tersebut belum kau gunakan, maka kau milik dirham, bukan dirham milikmu. Kemudian dia menyebutkan syair yang artinya bahwasanya sungguhnya almalu apa namanya harta itu Anta limalik In amsaktahu Bahwa engkau adalah milik hartamu Jika kau memegang harta tersebut Wain anfaktahu Kalau kau berinfak harta tersebut Fama luka laka Maka harta itu adalah milikmu. Ini benar. Selama harta yang kita kumpulkan tidak kita gunakan Maka Kita ini milik harta Kenapa? Karena kita yang bekerja Untuk memunculkan harta tersebut Kita jadi budaknya harta Kapan harta itu jadi milik kita Kalau kita gunakan kalau kita gunakan, oleh kerana dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia boleh guna mali mali. Anak Adam berkata harta aku, harta aku. Kemudian kata Nabi Sallallam, wa malaqah min mali kila ma akalta fa afneid, aw labista fa afneid, aw tasadakta fa amneid. Tidak ada harta bagi Wahai anak Adam kecuali yang kau makan. Itu harta yaki -yaki yang kiki yang benar-benar kau manfaatkan. Atau yang kau gunakan, pakai baju, kau gunakan beli baju, itulah harta yang kau punyai. Kemudian atau تصدقت فامضيت atau engkau sedekahkan maka akan ber, ber, berlaku di akhirat dan itu harta yang benar-benar kau miliki. entah yang kau nikmati di dunia atau yang akan kau nikmati hasilnya di mana di di akhirat itu harta yang benar kau miliki. dalam riwayat jangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dahi bun au tarikuhu adapun selain itu maka adalah harta yang kau, akan kau tinggalkan atau kau sisakan buat manusia yang lain Kali-kali garihial orang misalnya yang memiliki mobil banyak, Dia memiliki mobil lima yang dia pakai di maksud itu lah harta yang benar-benar dia gunakan yang lainnya bukan. Yang ini nanti untuk orang lain. Untuk anak kalau dia meninggal untuk ahli warisnya, untuk istrinya sementara dia tidak memiliki harta tersebut. atau harta yang diinfakkan, itulah harta yang sebenarnya dia miliki. kali karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kambing kemudian meritakan isteri untuk membagi kambing-kambing tersebut maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Ma Apa yang tersisa dari kambing? Apakah sudah dibagikan semuanya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ba Ma baqiyyah minha illa katibah." Tidak ada yang tersisa wahai Rasulullah dari kambing tersebut kecuali punggung kambing yang belum dibagikan. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Baqiyyah kulluha illa katibah." Seluruhnya tersisa di akhirat. Kecuali yang belum dibagi, yaitu pundak kambing, itu yang tidak tersisa. Aisyah menjawab dengan zohirnya, semuanya, semuanya sudah habis, tidak tersisa. Yang tersisa hanyalah pundak kambing yang belum dibagi, Nabi menjawab dengan sebaliknya. Justru, yang dibagikan, itulah semua yang tersisa di akhirat. Itulah tabungan di akhirat. Yang belum dibagikan, itulah yang tidak tersisa. Akan sirna, akan hilang. Oleh kerana harta yang kita miliki, kalau kita tidak gunakan... Kalau kita pelit sehingga kita ketumpuk-tumpuk harta, sungguhnya itu bukan harta kita. Justru kita adalah penyembah harta, kumpulkan harta banyak-banyak tidak kita gunakan, memiliki rumah banyak, rumah banyak, bukan harta kita. Harta kita bagi apa yang kita gunakan dan harta yang kita sedekahkan. Barahli rahmatilillahillahubalikum taala karena kecintaan manusia terhadap harta yang berlebihan membuat dia enggan untuk bersedekah, berat bagi dia untuk mengeluarkan uang. Apalagi dia mencari uang tersebut dengan jeripaya, dengan kesulitan, maka dia tidak mudah untuk mendorong tanahnya untuk apa berimpat, berat bagi dia. Semakin dia berimpat, semakin semakin apa? Sulit bagi dia. Artinya semakin sempit. Kenapa? Karena dibangun di atas kosambi. Sampai-sampai Al-Jahid, salah seorang ulama dari Muhtajilah menulis kitab judulnya Abu Kholat, artinya orang-orang pelit. -orang Ya, buku tersebut tebal Dan dia menyebutkan cerita tentang orang-orang pelit Karena banyak orang pelit Orang-orang Indonesia Masya Allah banyak yang kaya Buktinya haji nunggu sampai berapa Sampai 15 tahun Umroh berjubel-jubel Masya Allah, Kaya banyak yang kaya Tapi banyak juga yang pelit Buktinya Artinya seandainya uangnya dikumpulkan, subhanallah, tetap bagi utama besar kemajuan Islam. Yeah. Alhamdulillah banyak juga orang diberi kerapangan dada oleh Allah untuk bersadaqah. Tapi banyak juga yang pelit, Dia punya uang ratusan juta, miliar-miliaran, sedekah juga 10 juta. Bandingan 10 juta dengan miliar-miliaran. Tidak ada bandingan. Sementara kalau dia gunakan untuk pergi jalan-jalan, mungkin 100 juta, ratusan juta, tidak jadi masalah. memberi luar negeri, membenuh foya-foya uang, ratusan juta, miliaran dia keluarkan. Sampai ada orang yang kalau disuruh bangun masjid Mungkin kasih cuma sumbangan lima juta Tapi kalau buat acara Bola untuk acara apa Duitnya keluar banyak-banyak Seperti ini sebagai seperti, seperti ini Seperti ini Al-Jahid menyebutkan kisah tentang orang yang pelit Orang pelit yang Orang pelit yang kaya raya Dia kaya raya namun dia pelit Maka dia punya sahabat yang miskin Sahabat yang miskin ini Dia yang ini orang kaya kok pelit dia jenguk orang kaya pelit. maka dia ingin memberi pelajaran kepada orang kaya tersebut supaya jadi orang yang tidak pelit. Si miskin akhirnya mengumpulkan wang, memberi makanan. Si miskin diundang temannya yang kaya untuk makan di rumahnya. Ayo makan di rumah saya. Maka itu, ini si miskin ngaji saya makan. Harusnya ambil pelajaran. Diundang lah si kaya datang ke rumahnya, maka disajikan makanan yang mewah. Si kaya kemudian makan dengan banyak banyak, sebanyak banyak dimakan, dimakan, dimakan, dimakan. Sebab mumpung gratis. Mumpung gratis. Dia kaya tapi tidak pernah makan yang enak. Karena saya, saya katakan, orang pelit ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, pelit kepada orang lain. Ini wajar. Ini harta-harta saya, bukan harta kamu. Saya tidak mengambil harta, harta saya. Tapi tingkatan yang paling parah, pelit terhadap diri sendiri. Ini paling parah. Dia kaya nanti, aduh, mahal. Ini mahal. Benar. Waktu di Madinah membeli sesuatu, dia kuruskan dulu. Tutorial 3.000 rupiah nggak jadi. Semuanya sehingga semua dia melakukan dia merasa dia tidak hidupnya tidak tidak tidak nyaman. Kenapa dia merasa berat untuk mengeluarkan apa uang? Dia merasa mencari uang itu susah. Sehingga untuk menikmati uang tersebut dia sendiri pelit. Dan orang seperti ini ya bukan hanya menyiksa dirinya, namun dia juga menyiksa istri dan anak-anaknya. Yang ikut yang kena korban siapa istri dan anak-anaknya? Oleh karenanya tatkala saya pernah dengar cerita kasus di Saudi Arabia, ada seorang yang meninggal, ternyata setelah dia meninggal dunia diperiksa hartanya banyak. Setelah ketahuan hartanya banyak, anaknya marah-marah. Kurang ajar amin kita ini gini gini gini loh. Orang heran, "Justru kamu kan bahagia harusnya tahu bapak punya harta yang banyak. Bukan begitu selama kita hidup-hidup kita hidup susah. Ternyata bapak kita uangnya banyak. Kita hidup, hidup susah ternyata bapak kita uangnya banyak, jadi ingin sama bapaknya, ini orang-orang pelit seperti ini. Makanya paling menderita seorang istri yang punya suami pelit. Jadi dia menderita, anak-anaknya juga menderita pada uangnya, uangnya oh, banyak. Ya. Seperti ini orang kaya ini. Dia orang kaya namun tidak pernah makan makanan enak. Begitu diundang sama si miskin dihidangkan makanan yang enak kebetulan ini gratis. Maka dia makan banyak-banyak, dia kapan lagi makan makanan gratis. Dia makan banyak-banyaknya sampai kekenyangan, akhirnya dia muntah. Assalamualaikum warahmatullahi muslimat rahimani rahimakumullah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu sebelumnya kami mohon maaf karena kajiannya sempat terputus karena di studio kami sedang mengalami gangguan koneksi.